s Vami. Sláva svaté Pankyria podle Sláva Tobé Pana. Ježíše řekl svému učedníkům, budou znamení na slunci, na měsíci na hvězdách, na zemi úzkost národu, bezradných nad úkotem, a přebojem moře, lidé budou smírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět nebo dvězdlý svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí syna člověka přicházet v oblaku, s velkou moc a slavou. Až to začne, spríjněte se a zdvihněte chlávu, protože se blíží vaše vykoupení. Dajte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí opírstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihli s ne jako lečka. Přijde totiž na všechny, kto přebyvají na, na celé zemi. Proto, děta, modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstat před Synem Člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Hlába to takové trošku zvláštní, že my začínáme nový církevní rok adventem a začínáme koncem. Protože to dnešní evangelium je o posledních dnech naší země nebo o posledních dnech lidstva, tak jak známe ten život běžný tady na zemi. A je to takové to ještě navázání na ten závěr církevního roku, kdy minulou neděli jsme slavili Ježíše Krista, našeho krále, který je králem věčnosti, králem našich srdcí a králem času a prostoru. Také králem toho tajemného, neviditelného světa. A ten přechod do té nové dimenze my vlastně očekáváme. Když se tak zadíváme na dějiny lidstva, tak to očekávání spasitele bylo dlouhou a dlouhou tradici, a můžeme říci úplně od začátku stvoření, Protože Adam s Evou bohužel zřešili. A oni dostali už v ráji to proto evangelium, prvotní evangelium. Prvotní příslip, ve kterém se Bůh obrátil na démona zlého ducha a řekl, mezi tebe a ženu postavím nepřátelství, mezi tvé potomstvo a její potomstvo. Její potomek ti rozšlápne hlavu a ty mu zraníš pat. Ale už to bylo předpovězeno, že přijde někdo, který se narodí ze ženy který nás zachrání. A není to taková ta běžná záchrana. Jenomže třeba někdo nemá peníze a najednou vyhraje ve sportce. Nebo někdo je nemocný a hurá, najednou je zdravý. Ale celková spása člověka, to znamená, že se bude dotýkat celkového smyslu naší existence. Protože jednou každý z nás zemřeme. Ale týká se to i naší smrti. Jednou z nás se něco s námi stane po smrti. Týká se tou stavu po naší smrti, ta naše spása. Víme, že to očekávání bylo velmi dlouhé, protože to očekávání bylo vlastně od Adama přes potom Noého. Víme, že Noé to byl nový začátek, kdy vlastně lidé zemřeli pod tíhou potopy Protože tehdy byl takový stav člověka, že v žádném lidském srdci už nebylo dobro. Jenom u Noého a těch několik lidí, kteří se zachránili. Potom od Noého vlastně přes babylonskou věž, kdy lidé si mysleli, že znovu bez Boha si vytvoří nebe, nebe na zemi a že oni se dotknou nebe. Udělají si takovou věž, že Boha nebudou potřebovat. Bůh roztilil člověka po celé zemi, aby se nedomluvili, aby si nevytvořili takové zákony, které se bohužel v dnešní době vidíme, jak tvoří a my začínáme v Evropě tvořit babylonskou věž. Že my si začínáme diktovat, co je dobré, co dobré není. Potom po Babylonu víme, že Bůh po dlouhé době oslovil Abrahama. Původně Abrama. A tento Abraham, který uvěřil Bohu, vykročil za svým pánem do tajemné země, kterou mu Bůh svěřil. Abraham, Izák, Jakub, Izrael, jak dlouhé čekání na, na spasitela. V Izraeli potom přišla éra proroků, kteří už velmi podrobně popisovali, kým bude Mesiáš, kdo to bude, když přijde. O tom se nakonec v Izraeli lidé dočkali. Pán Ježíš přišel a my to oslavujeme v liturgickém roce. A my si říkáme, no ale když, když už pán Ježíš přišel, tak jak to, že ho my očekáváme? No protože ty dějiny spásy se promítají do našeho konkrétního života. To stvoření Adama a Evy, to je naše stvoření, my když jsme začali existovat. My jsme se odstli, bohužel v tom područí dědičné viny, a ten první boží příchod už přišel, protože my jsme byli pokřtěni. A my jsme si to dokonce ani mnozí z nás neuvědomili, když jsme byli pokřtěni. Tehdy se celé naše srdce rozářilo boží přítomností, přítomnosti trojediného Boha. Potom Pán Ježíš také přichází do naší konkrétní skutečnosti, Skrze svátosti, další svátosti, za chviličku se na tomto oltáři zpřítomní sám Ježíš s celým jeho životem, především s jeho kalvářskou obětí a jeho zmrtvých stání. A my toho konkrétního pána Ježíše, kterého očekávalo lidstvo, za chviličku přijmeme do našeho srdce. A je to úplně ten stejný Kristus, úplně stejný Mesiáš, kterého z kterého dlouho očekávali lidé ve Starém zákoně. No, ale potom ještě je ten poslední příchod, o kterém jsme slyšeli, jak sám Ježíš mluví, ten poslední, a to bude završení dějin světa a završení našich vlastních dějin. A víme, že takovéto malé zemětřesení, to malé padání hvězd, jednou bude, když my budeme umírat. Když my budeme přecházet, na druhý břeh. Takový ten malý konec světa pro nás. Ale ta připravenost, o které pán Ježíš říká, ta je právě v tom, že my se učíme neustále prožívat náš život v přítomnosti Krista. A to jsou ty jeho malilinkaté příchody v těch našich nejbližších, v lidech, kteří žijí kolem nás. Když budeme připraveni přijmout člověka, který potřebuje pomoc tak stoprocentně budeme připraveni, když Pán Ježíš zaklepe na dveře našeho srdce, potom při naší smrti. Tedy celá ta nádherná doba adventu, to je o tajemném příchodu Božím, kdy Kristus přichází, kdy my otvíráme naše srdce a kdy přichází k nádherné proměně naší, naší duše, našeho těla, k ještě větší láse, a toto všechno vytváří náš pán, který přichází ze svojí slávou už teď. Byť ta sláva je na úrovni našeho srdce, byť ta sláva je v tom tajemném působení v nás, ale jednou se ukáže v plné parádě a v plné kráse. Tak přivítejme i dnes do našeho srdce, našeho spasitele a přivítejme ho s velkou radostí. Amen.